розбурхано щасливий, і ми, що прилипли до вікна, впізнаємо в тій юній, мов би, чарами повитій красуні, нашу знайому лізі. Ледньо пізнаємо, бо так тут юну людину змінює щастя. Ах, яка ж чаровна сябровочка, мимовіль Петро. Не знаю, може я помиляюсь, але мені здається, що до білоруса з боку Ліззі зародилась якась поглиблена цікавість. Для нього в неї щоразу якийсь аж надто прихильний, налитий потаємною ніжністю погляд. Невже це той випадок, коли між людьми отак от може виникнути почуття взаємності, спалахнути щось схоже на... Кохання? Але це було б рівнозначно коханню між інопланетянами, бо ж незримий бар'єр між ними, якого не переступити. Таке почуття, зародившись, було б уже приречене, нічого не змогло б їм дати, окрім страждань. А тим часом вночі у нашій каюті раптом загоряється світло. І я бачу, як сусідний лежачи в у постелі, що Шпарко пише в блокноті, і написано тут же шматує, корзина вже повна паперового ошмаття. Ось він знову розірвав папір на дрібні шматочки, і помітивши, що я проснувся, звертається до мене. Смішно, так? Скажи, нащо мені, людині, цілком позитивній, от цей жорстокий жарт життя? Ми ж злізі люди з різних галактик, хіба я не розумію? Порадь цьому дивакові, як бути? Друже, оцьому тобі ніхто не порадник. А що й вона до тебе небайдужа? Це стає помітніше з кожного зустрічу. Але для чого це і їй? І взагалі що це? Кокетство, потяг до незвіданого, шукання гострих вражень? А коли тут щирий порог душі? Коли почуття чисте? До кого? До інопланетянина? Ніколи ж наші шляхи не зблизяться, орбіти не перетнуться. Про якийсь розвиток того, що зазоріло в душі, нема чого й думати. Це призвело б до ще однієї драми, яких до нас уже було безліч. А потім уяви, як це витрактував би дехто з наших? Він замислився. І все-таки цей погляд її чистий, небесний. Ні, я повинен будь що її уникати, кінець. Кінець, хоча й не було початку. Я тобі здаюся смішним. Справжні почуття не бувають смішними. Ця наша розмова відбувається в каюті вночі. А тим часом над нами, що танці в розпалі, шаліють, вихряться у тому ж самому приміщенні, що зранку його буде переустатковано, опоряджено зовсім інакше, відповідно до нових потреб, буде змінено весь інтер'єр, Бо згідно розпорядку, цей зал, що напередодні кипів вальсами і рок н ролами уже стане молільною для людей різних віросповідань. На судні і це передбачено. Якщо ви тут опинитесь уранці, розклад на табло сповістить вам, коли саме молитимуться тут католики, а коли православні. Які години відведено буддистам, іудеям чи мусульманам? Бо чиї сповіді тут буде вислухано? Всім у досі часу без волікань буде відпущено гріхи. У вранішні години ми будемо вкрай приголомшені, коли побачимо і нашу лізі тут, в приміщенні вчорашнього дансингу, де вона посеред напівпорожньої зали стоятиме на колінах поруч із візком свого знерухомленого батька, і самозабутньо, сльозами на очах молитиметься за свого, мабуть, дуже великого